Kilencedik fejezet. Egy hűbér úr nadrágja. Mi a baj? Artemisia-nak nem kellett színlelnie, hogy kényelmetlenül érzi magát. A kérdés Gilbertnek szólt, aki az őrség kapitányával az ajtóban állt. Fél tucat egyenruhás áldogát diszkréten a háttérben. Apával történt valami? Nem, nem. Semmi olyan nem történt, ami miatt nyugtalankodnod kellene. Aludtál? Épp a határán voltam. Az udvar már órák óta visszavonultak, így csak magam jöttem a kopogásra. Halára rémítettél. Ekkor váratlanul a kapitányhoz fordult, s hangja kimérté Mi óhat tőlem, kapitány? Kérem csak gyorsan! Ebben a napszakban nem szokás kihallgatást kérni. Mielőtt a másik szóra nyíló száján egy hang is kijöhetett volna, Gilbret közbevágott. Nagyon mulatságos dolog történt, Árta. Az a fiatal ember, de, hogy is hívják? Tudod, elviharzott, de előbb még megagyalt két embert. Most őt üldözzük az egyenlő feltételek jegyében. Egy szakasz katona egy szökevény ellenében. És itt vagyok magam is, hogy buzgalmammal és bátorságommal felüdítsem a forró nyomon haladó kapitányt. artemisia sikerült teljesen elképet tarcot vágnia. A kapitány egy kurta szitkot mormogott el magában alig mozgó szájjal. Aztán felhangon így szólt. Ha megengedi, Lord, nem fejezte ki magát elég közérthetően, s így az ügyünk megbocsáthatatlan késlekedést szenved. Lady... Azt az embert, aki Vajdamosz volt gazdája fiának mondja magát, letartóztattuk árulásért. De sikerült elmenekülnie, és most szökésben van. Át kell kutatnunk érte a palotát szobáról szobára. Artemisia összehúzott szemöldökkel lépett hátra. – Az én szobámat is? – Ha megengedi, Lédi. – Nem engedem meg. Bizonyára tudnék róla, ha egy idegen férfi tartózkodna a szobámban. A puszta feltételezés is tisztességtelen, hogy effél emberrel vagy bárki idegennel dolgom lehetek késői órán. Kérem, kapitány, tanúsítson illő tiszteletet a személyem iránt. Ez hatott. A kapitány mit tehetett mást, kénytelen volt meghajolni. Semmi ilyesmit nem feltételeztem, Lédi. Bocsássa meg, hogy ebben az éjszakai órában háborgattuk. Természetesen beírjuk a szavával, mi szerint nem látta a szökevényt. Az adott körülmények között meg kellett győződnünk az önbiztonságáról. Az illető veszedelmes alak. Nem lehet olyan veszedelmes, hogy ön és az emberei ne tudnának elbánni vele. Kapitány, jöjjön már! Amíg maga itt udvarias bókokat vált az unokahugommal, az emberünk bőven kifoszthatja a fegyverraktárat. Szeretném javasolni, hogy hagyjon őrszemet Lédi Artemízia ajtaja előtt, hogy senki ne háborgathassa azt, ami még menthető az éjszakai nyugalmából. Ha csak kedvesem, tette játékosan az ujjait artemízia felé, nem akarsz csatlakozni hozzánk. Köszönöm. Én inkább magamra zárom az ajtót, és lepienek. Jó magasat válaszol. Válaszol ezt itt mi? Hogy emilyen szép egyenruhát viselnek a testőreink, artemízia Elég egy pillantás, és az ember már az egyenruhájáról felismeri a testőrt. Lord, szólalt meg türelmetlenül a kapitány, nincs időnk. Ön hátráltatja az ügyeket. Intésére a szakaszból kivált egy őr, előbb az artemisia rácsukodó ajtónak, majd a kapitánynak. A katonás léptek zaja mindkét irányban eltávolodott. Artemisia némi várakozás után néhány centiméternyi részt nyitott az ajtón. Ott állt az őr széttepesztett lábbal, egyenes háttal, jobb kezében a fegyverével, bal keze a fegyver gombján. Az az őr volt, aki Gilbert javasolt, magas, derék férfi. Nagyjából olyan magas, mint Vájdemossi Byron, ha nem is olyan vállú. A lány hirtelen arra gondolt, hogy Byron bár fiatal, és ezért bizonyos nézeteit tekintve oktalannak mondható, de szintúgy magas és remek izomzatú, ami előnyére válik. Butaság volt tőle, hogy úgy rátámadt, ami azt illeti, kifejezette jóképű fiú. Becsukta az ajtót, és elindult az öltöző fülke felé. Amikor félre a fal, Byron izmai pattanásig feszültek. A lélegzetét visszafojtotta, újjai mozdulatlanná merevettek. – Vigyázzon vele! – nézett elkerekedő szemmel ártemízia a korbácsokra. A fiú megkönnyebbülten kifújta a levegőt, s a korbácsokat zsebre dugta. Kényelmetlen volt ugyan, de Tok hiány nem tehetett mást. Csak arra az esetre tartogattam, ha engem keresnének. Jöjjön ki, és beszéljen suttogva! A lány volt, amelyet Byron számára ismeretlen anyagból készült apró, ezüstös szörmebolytok díszítettek. Magának az anyagnak enyhe statikus vonzása volt, s ettől mindenféle gombok, kapcsok, szalagok és szegződés nélkül a testen. Továbbá sejtetni engedte Artemizia testének körvonalait. Byron érezte, hogy a füle kigyúl, és ez az érzés fölöttébb kedvére való volt. Artemizia várt, majd mutatóujjával néhány apró kört írt le, és azt kérdezte: Nem bánja? Micsodát? O Ó, bocsánat! Hátat fordított a lánynak, s úgy figyelte feszülten a ruhák suhogását. Eszébe sem jutott, vajon miért nem az öltözőfülkében vált ruhát a lány, vagy még inkább miért nyitott ajtót, míg át nem öltözött. Vannak olyan mélységei a nőri léleknek, melyek tapasztalatok híján elemezhetetlenek. Amikor Byron megfordult, a lány egy két részes fekete ruhában volt, mely épp csak takarta a térdét. Akkor hát indulunk? kérdezte gondolkodás nélkül Byron. De a lány a fejét rázta. Előbb maga tegye meg, ami magára tartozik. Másik ruhát kell szereznie. Álljön az ajtó egyik oldalára, és én behívom az ört. Miféle őrt? Csilbácsi bácsi javaslatára ört hagytak az ajtó előtt. A folyosóra nyíló ajtó pár centiméterre félresiklott. A mozdulatlan szoborra merevedett őr ott állt a helyén. Őrszem! Jöjjön meg gyorsan! Egy közönséges katonának semmi oka nem volt rá, hogy ne akarjon az igazgató lányának engedelmeskedni. Be is lépett hát a szélesebbre nyíló ajtón. – Szolgálatára, lédi! – de már össze is csuklott a vállára az súly alatt, s több szó nem hagyhatta el a száját a gégéjére mért alsókarütéstől. Artemisia sietve becsukta az ajtót, s felkavarodó gyomorral figyelte az eseményeket. A hírriadok palotájában dekadens szeliden folydogált az élet, és ő még soha nem látott olyat, hogy egy ember arcát elönti a vér, tátva marad a szája, mégis, mintha meg akarna fulladni, elakad -el a lélegzete. Elfordította a fejét. Byron az erőfeszítéstől vicsorogva szorította a másik ember torkát. Az őr ellenőtlenedő kézzel próbálta hasztalan lefejteni magáról Byron kezét, míg a lába céltalanul rugdosta a levegőt. Byron felemelte a padlóról, de szorítása eközben sem gyengült. Ebben a pillanatban az őr két karja az oldalához húlt, a lába lazán lecsüngött, melléne görcsös zihálása lecsillapodott. Byron akkor szeliden leengedte a padlóra, s az ember, mint egy kiürült zsák, ernyetten elterült. Meghalt! Nem hinném. Ebből négy-öt perc kell, hogy megölje az embert, de egy időre kivontam a forgalomból. Van valami, amivel megkötözhetném? A lány tanács talanú rázta meg a fejét. Valami harisnya csak van. Az is nagyon jó lenne. Mi alatt beszélt, lecsatolta az őr fegyvereit, lehúzta róla a felső ruháját. És szeretnék megfürödni, már nagyon rám férne a fürdőszobájának tisztító gőze maga volt az élvezet. Parányit talán a kelleténél illatosabb lett tőle, s Byron remélte, hogy a levegőn elpárolog róla az illat. De tiszta lett, holott éppen csak a finom szemcsés, lebegő pára függönyön, melyet erőteljes áramlással sodort el mellette a meleg levegő. Még szárítókamra sem kellett, mert nem csak tisztán, de egyszer mint szárazon lépett ki belőle. Ezt a módszert nem ismerték sem a Nefeloson, sem a Földön. Az őr egyenruhája itt-ott szoros volt, s azt sem nyerte meg Byron tetszését, ahogy a csúnya, alakú katonai sapka megült kerekfeje bóbján. Elégedetlenül nézegette magát a tükörben. Hogy festek? – Egész katonásan. – Az egyik korbácsot magának kell hoznia. Én nem hozhatok hármat. A lány két ujjal megfogta és belepottyantotta a táskájába, melyet szintén valamiféle mikroerő tartott meg szélesővén, úgyhogy a keze szabadon maradt. Ideje volna elindulnunk. Ha találkozunk valakivel, ne szóljon egy szót se, hagyja, hogy én beszéljek. A kiejtése nem tökéletes, és egyébként is odvariatlanság lenne a jelenlétemben megszólalnia, ha csak nem közvetlenül magához beszél valaki. Ne felejtse el! Maga közönséges katona! A padlón heverő őr teste megvonaglott -meg a szeme forgott. Csuklóját és bokáját hátul egy csomóba kötözték össze egy olyan harisnyával, amelynek szakító ereje felért egy ugyanolyan vastag acélhúzaléval. Nyelvével hasztalanul lögdöste a szájába tömött pecket. Eltolták az útból, hogy ne kelljen átlépniuk rajta, míg eljutnak az ajtóhoz. Már az első fordulóban osonó lépteket hallottak a hátuk mögül, s egy könnyű kéz ereszkedett le Byron vállára. A fiú gyorsan oldalt lépett, s mi alatt megfordult, egyik kezével már az illető karját fogta, a másikkal meg a korbácsot ragadta meg. De csak zsébred volt az. – Nyugalom, ember! – mindössze ennyit mondott. Byron szorítása ellazult. – Már vártam magukat, de ez nem akar, hogy eltörje a csontomat. Hadd nézem meg alaposabban fel. A... Arról a kicsit, mintha összement volna magát, de amúgy nem rossz. Nem rossz. Senkinek sem fog feltűnni ebben az öltözékben. Íme az egyenruha előnye. Magától értetődőnek fogják venni, hogy katonai egyeruhában senki más nem lehet, mint egy katona. Csibácsi, nem eszély már annyit. Hol a többi őr? Mindenki oda van, ha egy pár szót szólok. A többi őr a torony felé ment. – Megegyeztek abban, hogy a barátunk semmelyik alsó szinten nem lehet, ezért csak néhány embert hagytak a főkapunál és a feljáróknál, és bekapcsolták a teljes riasztórendszert. De majd átjutunk rajta. – Önt nem fogják keresni? – érdeklődött Byron. – Enge? Ugyan. A kapitány minden hajbókolása ellenére örült, amikor menni látott. – Biztosíthatom, nem fognak keresni de most még a suttogó beszélgetést is abba hagyták. A rámpa aljában egy őr állt, másik kettő pedig a szabadban nyíló kétszárnyú kapu két oldalán. – Emberek, nincs hír semmi a szökött fogolyról? – kiáltotta el magát Gilbrett. – Nincs, Lord! – felelte bokáját összeütve és tisztelegve a közelebb álló őr. Odakint éjszaka volt, csillagfényes, derült éjszaka. A csillagköd rongyos szélű foltja kioltotta a látóhatár közeli fénypontokat. A központi palota tömbje sötéten magasodott föl a hátuk mögött, és a palotához tartozó reptér nem egészen fél mérföldre volt tőlük. Öt perce mehettek már egy csendes kis úton, amikor Zsírbrettet elfogta a nyugtalanság. Baj van! Zsírbácsi, ugye nem felejtetted el elintézni, hogy készen álljon a hajó? Persze, hogy nem! – De miért van kivilágítva a reptéri torony? Most sötétnek kellene lennie? A fákon túra mutatott, oda, ahol a tornyokat átmeg átjuggatta a fehér fény. Ez rendesen azt jelentette, hogy a reptéren munka folyik. Hajók jönnek-mennek az űr és a leszálló hely között. – Ma éjszakára semmit sem jeleztek, ez biztos. Már a magyarázatot is látták. Gilbreth legalábbis látta a távolból. Megtorpant, széttát karjával megállásra késztette a másik kettőt is. – Na, jól nézünk ki. Híreknek, a hülyének ezúttal tényleg sikerült összekutyulni a mindent. Itt vannak a tirannok. Nem értitek? Ez itt arhatápt személyi használatú páncélozott cirkálója. Byron jól látta a többi, egymástól meg nem különböztethető hajó közül kiváló, halványan megvilágított járművet. Simább volt, karcsúbb, kecsesebb, mint a ródiai hajók. – A kapitány ugyan mondta, hogy ma vendégül látnak egy személyiséget, de én nem figyeltem fel rá. – Most már nincs mit tenni, tiránokkal nem harcolhatunk. Byron hirtelen megtorpant. – Miért ne? Miért ne harcolhatnánk velük? Semmi okunk rá, hogy veszélycimatuljanak, nekünk pedig vannak fegyvereink. Foglaljuk el a királyi biztos hajóját, őt meg hagyjuk itt letolt gatyával. A fák viszonylagos sötétjéből kilépett a kopár térségre. A többiek követték. Nem volt rá okuk, hogy elbújjanak. A királyi család két tagja közeledett egy katona kíséretében. De most a tiránokkal akartak megküzdeni. Tirány szimok aratapra mélyben nyomást gyakorolt a ródiai palota, amikor egy évvel ezelőtt először pillantotta meg. Aztán kiderült, hogy az egész csak egy üres kagylóhely. Ami belül van, az merő dohos régiség. Két nemzedékkel korábban Ródia törvényhozó hivatalai voltak itt elhelyezve, továbbá a kormányhivatalok hivatalok többségét is ide szállásolták el. A központi palota akkor egy tucatnyi világ szívverését biztosította. A törvényhozói kamarák, habár továbbra is megvoltak, mert a kán sohasem avatkozott be a helyi törvénykezésbe, ma már évente csak egyszerültek össze, hogy ratifikálják az elmúlt 12 hónap végrehajtandó rendelkezéseit. Ez már csak formalitás volt. A végrehajtó tanács névleg továbbra is folyamatosan ülésezett, de tucatnyi tagja 10 hétből 9-ben otthon tartózkodott a birtokán. Működtek a különböző végrehajtó irodák, mert nélkülük nem lehetett kormányozni se igazgatónak, se Kánnak, csak éppen szórva az egész bolygón kevésbé függtek az igazgatótól, és inkább kötöttek új gazdáikhoz, a tirannokhoz. Mindettől a palota épp méltóság teljes maradt, kőben és fémben. Lakóhelyül szolgált az igazgatói családnak, a szolgák éppen hogy megfelelő számú testületének és a benszülött testőrök teljes mértékben alkalmatlan századának. Arata boldogtalanul feszegette ebben a kagylóhéjban. Ma már későre járt, elfáradt a személyiséget, úgyhogy nagyon szeretett volna megszabadulni a kontaktlenségétől. De legfőképpen csalódott volt. Hol itt a tervszerűség? Olyankor rápillantott a szány segégyére, de az merev hallgatta az igazgatót. áratap csak félig, meddig figyelt oda. – fia! – Valóban? – kérdezte szórakozottan. – Ön tehát letartóztatta? – Nagyon helyes – nyugtázta kicsivel később. A dolog azonban kevéssé csigázta fel, mivel hiányolta az eseményekben a tervszerűséget. Arata pedánságig rendszerető elméje nem viselte el a gondolatot, hogy önálló tények a megfelelő elrendezés nélkülözve csak lazán illeszkedjenek egymáshoz. Vájdemosz áruló volt, Vájdemosz fia pedig találkozni akart a ródiai igazgatójával. Először titokban kísérelte meg, és amikor kudarcot vallott, a dolog egyszeriben olyan sürgősé vált, hogy egy gyilkossági terv nevetséges meséjével nyíltan is megpróbálta. És ezen a ponton szétesett az egész. Hírek barátságtalan sietséggel feladta a fiút. Úgy látszik, még az éjszakát sem tudta kivárni. pedig ez egyáltalán nem illet bele a képbe. Vagy ő nem értesült még minden részletről. Figyelmét újból az igazgatóra fordította. Hírek kezdte ismételni magát. Aratap enyhes sajnálatot érzett iránta. Ez az ember úgy elgyávul, hogy még a tirannok is elveszítették iránta a türelmüket. És mégiscsak így lehetett. Csak a félelem tudja biztosítani a tökéletes lojalitást. A félelem, és semmi más. most nem félt, és noha önérdeke minden szempontból a tiranni uralom fennmaradásához kötötte, fellázadt. Hinrek félt, és ez volt kettőjük között a különbség. És mert Hinrek félt, a maga következetlenségébe belegabajodva ültött, egyre azon küzdködve, hogy a maga részére kicsalja a helyeslésnek valamiféle gesztusát. Aratát tudta, hogy az őrnagytól ilyesmit hasztalan remél, mert az őrnagynak nincs képzelő ereje. Felsóhajtott és azt kívánta, bár csak neki se lett volna. A politika piszkos mesterség. Igaza van, mondta hát a tőle telhető elevenséggel. Gyors döntésben a kán iránti elkötelezettsége jelét látom. Bízhat benne, hogy a kán értesülni fog a dologról? Hírek láthatóan felderült, nyilván nagy kő esett le a szívéről. Hozassa hát ide, folytatta Arátap. Hát halljuk, mit tud nekünk mondani ez a kakaskodó fiatalember. Elnyomott egy ásítást. Csöppet sem érdekelte, mi mondani valója lehet a kakaskodó fiatalembernek. Hírrek jelezni akart a testőrkapitánynak, de erre nem volt szükség, mert bár nem jelentették be, a kapitány ott állt az ajtóban. – Kegyelmes uram! – kiáltottas, az engedét meg sem várva belépett. Hírek szigorú képpel nézett a jelzőgombtól még most is centiméterekre lebegő kezére, mintha azon gondolkodna, vajon volt-e puszta szándékában annyi erő, hogy helyettesítse magát a cselekvést. – Mi van, kapitány? – kérdezte elbizonytalanodva. – Kegyelmes, uram! – ismételte a kapitány. – A fogoly megszökött. Aratap érezte, hogy a gyengeség kezd kiszállni belőle. – Ez meg mi akar lenni? – A részleteket, kapitány! – parancsolta és kiegyenesedett ültében. A kapitány kevés szóval, úgy, ahogy volt, előadta a történteket. Végül azt mondta. – Kérem engedélyét, kegyelmes uram, hogy elrendeljem az általános riadót. Az előnyük csak pár percre tehető. I – Igen, feltétlenül – hebegte hírek – minden eszközzel. – Úgy van, általános riadót. – Éppen azt. – Gyorsan, gyorsan. – Nem is értem, királyi biztos, hogy hogyan történhetett. – Mozgósítson minden embert, kapitány. – Nyomozást indítunk. – ha kell, menesztjük a testőrség minden tagját. Menesztjük, menesztjük. Már-már hisztérikusan ismételgette a szót, a kapitány azonban nem mozdult. Nyilvánvaló volt, hogy még mindig van mondani valója. Mit akar? kérdezte Aratap. Beszélhetnék a kegyelmes úrral négy szem közt? hangzott a kapitány meglepő kérése. Hírek gyors, riad pillantást vetett a szelíd és higgadt királyi biztosra, majd erőtlen méltatlankodásba kezdett. Nincsenek titkaink a kán katonái előtt, akik a barátaink. Közölje a mondani valóját, kapitány, szólt közbe szeliden Aratap. A kapitány keményen összecsapta a bokáját és beszélni kezdett. Mivel parancsot kaptam a szólásra, sajnálatta a tudatom a kegyelmes úrral, hogy Lady Artemisia és Lord Gilbret a szökésben lévő fogolytársaságában vannak. a rabolni őket? Ugrott talpra És a testőreim engedték? Nem rabolta el őket, kegyelmes uram. Önszántukból kísérték el. Honnan tudja? Aratabb fölvillanyozódott, és már teljesen éber volt. Kezdett kirajzolódni féle rendszer. Még annál is jobb rendszer, mint amire számíthatott. Rendelkezésünkre áll a harcképtelennét tett testőr vallomása, továbbá azoké a testőröké, akik akaratuk ellenére kiengedték őket az épületből. Némi habozás után képpel hozzátette. Amikor én a magállakosztálya ajtajában megkérdeztem Lady Artemiziát, ő azt mondta, hogy már épp elalvóban van. Csak később jöttem rá, hogy amikor ezt mondta, az arca gondosan ki volt készítve. Visszamentem, de már késő volt. Elismerem, hogy hibákat követtem el az ügy kezelésében. Reggel kérni fogom kegyelmességedet, hogy fogadja el a lemondásomat de előbb még megvárom a döntését, hogy elrendelje -e az általános riadót. Az ön felhatalmazása nélkül nem árthatom bele magam a királyi család dolgaiba. De Hinrek csak nézett rá Bambán, s közben előre-hátra hinbálta magát. Kapitány, szólalt meg Aratap, most inkább törődjön csak az igazgatója egészségével. Azt javaslom, hívja ide az orvosát. – De hát az általános riadó! – makacskodott a kapitány. – Nem lesz általános riadó! – közölte Arata. – Értengem. engem? – Nincs általános riadó. A foglyot nem kell újra elkapni. – Az incidens köztünk marad, küldje vissza az embereit a szállásukra, hadd végezzék a rendes szolgálatukat. Ön pedig törődjön az igazgatójával. – Jöjjön őrnagy! Amikor maguk mögött hagyták a palota központot, a tiráni őrnagy feszülten beszélni kezdett. Aratap, feltételezem, hogy tudja, mi csinál. Oda-bent tartottam a számat, de csak e feltételezés alapján. Köszönöm, őrnagy. Aratap szerette az zöld növényzettel benőtt bolygók éjszakai levegőjét. A tirán a maga módján szebb volt, de ez a szépség a sziklák és hegyek irgalmatlanságát tükrözte. Ott szárasság volt. De micsoda szárasság? Ön nem tud hírekkel bánni, Androsz őrnagy, folytatta. Az ön kezében végképp elbátortalanodott, és összeomlott volna. Ő hasznos ember, de szeliden kell vele bánni, hogy az is tudjon maradni. Én nem erre utaltam, söpörte félre az egész fejtegetést az őrnagy. Miért nem kell az általános riadó? Nem akarja elfogni őket? Ön igen? Állt meg Arata. – Üljünk le ide egy percre, Androsz! – Itt erre a padra, az ösvény mellett. – Hát lehet ennél szebb és kémsugaraktól biztonságosabb hely? – Miért kell önnek ez a fiatal ember? – Miért kell nekem bármiféle áruló és összeesküvő? – Tényleg miért kell, ha a személyükben csak néhány eszközt kaparint meg, és közben a méreg forrását érintetlenül hagyja? – Mert kit akar elkapni? – Egy terjféle szájuk kölyköt? Egy butuska lehányzott, egy szenilis vém marhát. A közelben halkan sustorgott egy mesterséges vízesés. Kicsi volt, de gyönyörű. Arattabb szemében valóságos csoda. Még elképzelni is fantasztikus, hogy a víz felfakad, hogy végtelen áramlásban végigfut a sziklákon, a földön, s elfut a semmibe. Még egy kis felháborodást is érzett amiatt, amit sohasem sikerült kinevelnie magából. Ahogy most állnak a dolgaink, senkit sem kapunk el, jegyezte meg az őrnagy. Látjuk viszont a dolgokban a rendszert. Amikor a fiatalember megérkezett, a személyét hírekkel kapcsoltuk össze, és ezzel nem tudtunk mit kezdeni, mivel hírek az, ami. Mégis ez volt a legokosabban, amit tehettünk. De most már látjuk, hogy itt nem hírekről van szó. Hírek rossz irány volt. A fiatalembert hírrek lánya és unoka fivére érdekelte, és ennek valóban több értelme van. Miért nem hívott bennünket hamarabb? Megvárta az éjszaka kellős közepét? Mert annak az embernek lesz az eszköze, akárki legyen is az, aki elsőként beszél vele. És én biztos vagyok benne, hogy ezt az éjszakai találkozót Gilbret javasolta neki, mondván ez majd megmutatja, milyen nagy hűséggel viseltetik irántunk. Úgy érti, előre megfontolt szándékkal hívtak ide bennünket, hogy tanúi legyünk a szökésüknek. Nem, nem azért. Kérdezze csak meg önmagát. Hová akarnak menni ezek az emberek? Nagy a ródia, vont vállat az őrnagy. Igen, ha az ügy egyedül csak az ifjú ferelt érinteni. De hová mehetne ródián a királyi család két tagja, ahol ne ismernék fel őket? Különösen a lány? – A mi hajónk? – kérdezte az őrnagy. – Persze. Számukra egy tiránhajó lenne a legideálisabb. Máskülönben a teherhajók közül kellene választaniuk. Ferel a földön végezte a tanulmányait. Biztos vagyok benne, hogy el tud vezetni egy cirkálót. – Látja, most a lényegre tapintott. – Miért engedjük meg a nemeseknek, hogy az ifjaikat mindenfelé elküldözgessék? Miféle üzletkötéshez kell többet tudni, mint ami a helyi kereskedésekhez szükséges? Katonákat képzünk ki magunk ellen. Minden esetre, vette vissza a szót Aratap udvarias közönnyel, ez a mi felelünk külföldi neveltetésben részesült. Vegyük ezt számításba tárgyilagosan, és ne guruljunk miatt a mérekbe. A lényeg az, hogy szerintem elvitték a cirkálónkat. Nem tudom elhinni. Van kartelefonja, létesítsen kapcsolatot a hajóval, ha tud. Az őrnagy megpróbálta. Hiába. Próbálja meg a tornyot, javasolta Aratap. Az őrnagy hívására egy izgatott és riadt hang szólt vissza az apró vevő készülékből. Nem értem, kegyelmes uram, itt valami tévedés van, a pilótája tíz perce szállt föl. <gül> Érti már? mosolygott Aratap. Ismerje fel az eseményekben a rendszert, és akkor minden apróság a helyére kerül. Látja már a következményeket? Az nagy látta. A combjára csapott, és kurtán felnevetett. Hát persze! Nos, folytatta Aratap, ők természetesen nem tudják, de a vesztükbe rohannak. Ha beérték volna a legotrombább bródiai teherhajóval, nyilván megmenekülnek, és hogy is volt az a kifejezés? Ma ilyen letolt gatyával leptek volna meg engem. Így azonban a nadrágomat annak rendje és módja szerint szorosan tartja az öv, őket viszont semmi sem menti meg. S ha majd a nekem alkalmas időben, taglalta ön visszarántom őket, felgombolítom az egész összeesküvést. Sóhajtott, és érezte, hogy megint erőt vesz rajta az zámosság. Nos, a szerencse mellénk állt, a dolgunk pedig nem sietős. Hívja a központi bázist, és szóljon nekik, hogy küldjenek utánuk egy másik hajót.